Biografii Memori Biografia unei capodopere Poemele lui Edgar Allan Poe Scenariu de Dan Lazarescu Edgar Allan Poe va fi interpretat de Ion Caramitru Regie artistică d cu Icane. Edgar, dragă Edgar, sărmana noastră, Elena, acum e printre Ce mult iubea viața. Din toate puterile. Vino, te rog, Mira. Vino să fugim de aici. Să fugim de biserica asta învețată. De cimitirul acesta. De secretul acesta. Să lăsăm rudele moartei să-și facă datoria până la capăt. Vino cu mine, te rog. Pe aleile acestea însorite, unde umbra morții nu ne mai poate urmări sub soarele calde al Virginiei noastre. Nu vreau să aud. Nu vreau să ascult lopețele de țărână căzând cu lăcomie pe trumpul Elenei. A iubit-o mult, Edgar. A fost prima mea iubire. Tu nu poți să știi. Ești atât de tânăr, înainte când încă 16 ani acum când am văzut trupul înghețat Copleșit de îngerul întunecat al morții Mi-a trecut prin minte icoana sfârșitoare a mamei mele Pe Cata De când am văzut-o întâia oară Pe biata Jane Stenard Pe devina mea Elena Chipul ei mi s-a întipărit în minte Alături de chipul mamei mele Înalțată spre înger înainte de vreme Și părăsindu-și fiul Pe o lume de restriște și de amărăciune Edgar Dragă Edgar, mă speri Liniștește-te te rog să stăm aici, pe o bancă, la umbra platanului acesta stufos. Nu ne aude nimeni. Liniștește-te. spune te rog, poemul pe care l-ai făcut, pietei Elena. E atât de frumos. E plăcea atât de mult, pietei Jane. Elena, chipul tău de vraj calun ca val. Brumețului stă de strajă pe mare blândă de cristal Și-l duce înger nevăzut spre țărmul unde s-a născut. Umânați spre țărmuri de Sodomă, cu părul tău de Hiacint, l a îndrumat spre vechea Romă și spre elada de Argint, Cu chipul tău duios, i ai făurit un nou camin. În albul tău imaculat statuie de lumină, Cu lampa caldă de agat de duioșie plină, tu mi-ai ieșit înainte Venind de sus Din locuri sfinte Ce frumos Waitcar! Edgar Edgar, dacă s-ar întâmpla Să mi se închine și mie Un poem atât de duios Doamne, n-aș mai avea nimic de cer și de la viață Ce ai de gând să faci acum, Edgar? Trebuie să mă hotărăsc Să mă duc la universitate Trebuie Până. Bine ai venit din nou la Richmond, Edgar. Ce fericită sunt să te revăd. Spune-mi, cum a fost la universitate. Tot ce pot să-ți spun, iubită mea Elmire, este că nici eu nu eram de Universitate, nici Universitatea nu era de mine. Cel puțin nu ciudățenile astea năstrușnice care se cheamă Universități americane. Totul este adus de Agata, de peste ocean, din străfundurile bătrânei Europei. Tinerii noștri din lumea nouă cu simțurile încă primitive, netocite, îmbătați de aer și de lumină, de avânturi și năzuințe spre tot ce este nou, nu se pot îndupleca prea ușor să-și supună firea, firea întărătnică, unei discipline cu care tineretul țărilor europene s-a deprins cu încetul de mai bine de șase veacuri. Mi se să repetăm, papagale cește, tot ceea ce școlari din țările europene învață din fragea de copilărie. Tot ceea ce generații și generații de intelectuali europeni s-au deprins să proslăvească la lumina candelii culturii, deprinzând gustul acela aplic, fără de greș și dezinteresat, gust care rămâne de apururi, cu una de aur a culturii bătrânei Europei. Câteva acuri de strădani neîntrerupte ne vor trebui nouă, tinerilor americani, să ajungem deopotrivă cu școlarii Europei. Spune Medgar. Ai mai scris un poem? A, mai multe, foarte multe, iubitea mea, M-am gândit să rivalizez cu Christopher Marlowe. Sunt truchipez ca și Marlowe, neroul lui războinic, vestitul Tamerlan, cel mai înalt avânt al omului hotărât să lase cu orice preț un nume straducitor sau întunecat pe urmele lui în Cartea Veșnicii. Ia, ascultă începutul și câteva mm -hmm. Așa. Nu vreau în ceasul morții mângâiere nu vreau să cer iertare, nu, părinte. Nu-i pe pământ aievea vreo putere, păcatul meu cumplit să-l izbăvească, mândria mea pe veci nepământească. Nu-i timp acum de vise, de cuvinte. Născut am fost sub cer de munte, în preajma vânturilor crunte, un demon roași revărsa în nopța dânci pe fruntea mea. Râvneam mai mult decât iubire, portam în suflet răzvrătire. Sunt că în pieptul meu scânteie o dragoste pentru o femeie. Nu sunt cuvinte să arate ce vraja dragoste curate și nici nu încerc să zugrăvesc divinul chip nepământesc cu raze care în gândul -mi sunt doar umbre rătăcim prin vânt. Iubirea a făurit un nume în tot ce-am năzuit pe lume. În vraje, găsim cuvântul, am cucerit întreg pământul și am vrut cu atâta focare să-l pun iubite la picioare. Dar soarta crunt m-a blestemat. Am cucerit o lume, atâția ani m-am zbuciumat să-mi fac un falnic nume, Și când am vrut să-i dăruiesc iubitei globul pământesc, Atunci, bătrân și-o iubita mea m-a părăsit. A vrut în soartă să-mi văd atunci iubita moartă. Iubire crând cu boltă de asă, se Țesutănițe de mătase, cum de-ai putut să te ivești răscolitor în jocul firii și râvna slavi sosilești Să se împletească aievea în buclele iubirii? E foarte frumos, dar iartă-mă, nu știu ce să cred Pentru cine ai scris poemul acesta minunat? În amintirea veșnică a Elenei? Dacă vrei tu, iubita mea, l-am închinat Elenei ah, Îmi rămâne să-ți mulțumesc că ai primit să mă revezi după atâția ani mm. Am aflat la Boston când lipsa mea te-ai căsătorit. Îți doresc să fii fericită. Fericită. Și pot să-ți spun, dragul meu soț Viitorul meu s-a înlănțuit de-a Acum cu viitorul tău Ai să fii cu minte, nu-i așa? Mi-ai făgăduit că vei începe alături de mine o viață nouă Sub aripile neprihanite Ale zeului iubirii Dragă mea, Virginia Soția mea Ce stran îmi sună pe buze cuvintele acestea Soția mea Îmi vine în minte o poveste tristă de demult Ascultă, iubito. De mult, într-un regat lângă mare, de mult, mulți ani or fi, trăia o fată, poate cunoașteți, cu numele Annabelle Lee. Și avea doar un gând și trăia doar sperând să fie iubită de mine într-o zi. Eram un copil și era o copilă, acolo în regatul pe ape Argentine, ne iubeam cu iubire mai presus de iubire, eu și cu Annabelle Lee. Cu o iubire la care râvânea cu înfocarei serafimii de sus din tării. Și așa s-a făcut că odată, de mult, acolo, în regatul, pe Apa argintii, Un vânt s a într-un nor necurat, înghețându-o pe Baneberley. Mm. În altele neamuri venirea, cu flamuri, se-i seapă un mormânt lângă apă argintii, Că cingeri, în slavă, de pismă cu prinș, cu necaz din tării. Așa s-a întâmplat în cernitul regat în gămarea cu apă argintii, din nouri s-a smuls un vânt înghețat Răpind-o pe Annabelle Lee De ce ciudat poem Un poem de restriște și de moarte Cum ți-a venit în minte poemul acesta Ziua anunții noastre Ascultă ultimele strofe ale poemului, iubita mea Virginia Și să înțelegi Dar iubirea ne-a fost mai presus de iubire Deși eram doar doi copii nici demoni jos în adâncuri, Sub fire, nici îngeri în albastre tării, Nici când n ar putea cu o râvnă șartă Sufletul meu de argint Să-l despartă de scumpa mea Annabelle Lee. Când luna fecioară în gând Îmi strecoară un vis pentru Annabelle Lee, Când steaua scripește mi ea s-o Privirea lui Annabelle Lee. A bolțitărie în noapte mă îmbie Să stau neclintit în scumpa soție Pe țărmul de mare, Pustin, de Ce ciudată închipuire ai tu, Edgar. În loc să-ți vină în minte un cântec de nuntă, un epitalam, astăzi-ți vine în minte un cântec lugubru. Cine ce nu e Anne Belly? Nu e nimeni. n Eva, nici o fată, nici o femeie cu numele acesta de Anne Belly. Poate să numele acestea se scunde un fantasmă zămislită în arșița sudului mm. În Virginia, unde am petrecut ani copilăriei Te rog să mă înțelegi, draga mea Da Ne cunoaștem de multă vreme Aveai numai 9 ani când te-am văzut întâia dată În ziua când am fost lisa să cer găzduire mătușei mele la voi, la Baltimore Iar tu, fetița ei, verișoara mea era atât de speriată când mai. Soarta a vrut să fii soția mea, tu, copila firavă, care pe urmă te strângea în brațele mele ca să te încălzești, ca să te vindeci de fiorul de gheață al friului. De acum înainte, nu te voi mai lăsa din brațele mele toată viața. Când mă gândesc cât de greu le-a venit familiei mele și familiei tale să se învoiască la căsătoria noastră, vărul tău, Nelson Paul, soțul surioarei mele vitrege și bine s-a potrivit atât de mult. Îi spuneam mamei necontenit că sunt atât de tânăr, atât de fraged, atât de neștiutoare, un copil Că nu știu ce fac, că n-am să pot fi fericit alături de un om atât de ciudat ca tine Cu 13 ani mai în vârstă, dar și el încă un copil în atâtea privințe. Și tu, draga mea, Virginia, ce simți acum? Hai să fii sau n să fii fericit alături de mine? <sus> știu și eu, Edgar, simt uneori un, un fior înghețat că-mi nu numai trupul, ci și mintea un glas tainic îmi șoptește de departe, șoaptă, că am să fiu fericită, dar că tu n-ai să fii fericită și că am să mor foarte curând. A. Și acum, un acum loc să mă iei în brațe și să-mi șoptești cuvinte de iubire, tu-mi povestești de o fată care moare și pe care o îngroapă la marginea mării, în vuietul valurilor. Iartă-mă, te rog, iartă-mă, iubita mea Virginia, o piază am în drumă continuăm să mă port așa cum nu s-ar coveni să mă port. Te rog să uiți poemul meu. Te rog. Să-ți uit poemul? De cu putință, Edgar. E un poem atât de frumos, de, de tot de frumos. Parcă e un descântec rostit acum mii și mii de ani, izvorât dintr-o altă lume, o lume a visurilor, a restriștii și a morții. O lume albastră, a farmecului și a închipuirii. O poveste rostită de demult, într-un amurg de un suflet copleșit care parcă simte nevoia să-și destrame amarul în vraja nelămurită a unor stihuri. Ai înțeles, poate, draga mea Virginia, cu a sufletului tău, mai temeinic, poate, decât mine însumi ce am vrut să spun de fapt când am alcătuit din vise și în Acest poem, spunem, Hannah <gânt> Vezi, draga mea, totdeauna m-am simțit stingier în lumea noastră de cenușie. Față de semenii mei, achtiază, după câștig, dornite pe de șarte și vulgare, m-am simțit o ființă cu totul deosebit. În familie, după moartea mamei, în casa tatălui meu, Vitric, care un să-i port numele An, alături de cel al bunicului meu, generalul Poe. erau fără de orgoliu în războiul nostru pentru independență împotriva Coroanei Britanice. La universitate, la Academia Militară de la West Point, totdeauna, pretutind, m-am simțit plămădi din cu totul alta luată decât acela din care fusese plămădiți toți cei din jurul meu. Niciodată n-am văzut în cei din preajma mea semeni de mei. Și am deslușit la toți că și ei simțeau față de mine ceea ce simțeam eu pentru ei. Că între noi se lăsa mereu ca o perdea de aramă care ne izola pe unii de alții. Fără vreo putință de împăcare, de conviesuire, de înțelegere. O cumplită și fără de leac, izolare morală. Pe care eu n-am simțit-o niciodată față de tine, Edgar. Și sper că nici tu n-ai simțit-o față de mine, nu așa? Nu, niciodată. În clipa în care te-am văzut, erai un copil... Mi-a venit în minte... Icoana mamei mele. Icoana mamei mele în greu. Edgar, ce spui? Iartă-mă, te rog, iartă-mă, dragă mea Virginie. Sunt un biet smindit Poate de aceea nu mă pot înțelege cu seminii mei Nu pot să văd nimeni, de fapt, un semnal al meu Simt instinctiv că gândurile mele nu sunt câtuși de puțin frământate din gândurile lor Că nu ne preocupă câtuși de puțin aceleași lucruri În orice mediu omenesc mă așează soarta Simt că e vorba de un mediu ostil Și că nu mă va putea înțelege niciodată Așa după cum nici eu n-am să-l pot înțelege vreodată Soartea mea a fost să rămân închis în mine însumi Până la moarte Atunci de ce De ce te-ai însurat cu mine Iartă-mă Doamne, le-am De la început până la sfârșit De cât ne Lasă-mă, dragă Virginia, Să mă răscumpăr Rostindu-ți încă un poem Tot atât de trist Tot atât de sfârșit Ascultă-l și -l vei judeca și tu Dacă poți sări vreodată peste propria mea umbră ca Peter Schlemiel, eroul melancoricului Shamiso Se intitulează Ula Lume Ula Lume? parcă ar fi un nume indian din preriile pieilor roșii. Se poate, l-am compus nu demult ca într-o trans. Cerurile aspre și sure Frunzele chircite și seci Brumele peste pădure în luna octombrie reci Spre lacul de bezne, Ober, În câmpirea de negră, Wehr, În putrea mlași din Ober, În pădurea cu iazmă din Wehr. Ce frumos începe! Încă un adevărat cântec de nunta. Poate că ai dreptate să râzi de mine, Dar versurile țășnesc În străfundurile minții mele, Ca și cum le-ar șopti cineva. Din neamul meu, vreun strămoș irlandez, vreun strămoș scoțian de o Tristețea mea e desigur mai veche decât mine. Ascultă-mă! Da. pe alei pa alături de ei răteceam. și în sânge a, ele, a strămoșii, prin veacuri, pe toți îi simțeam. În sângele-mi titanic, zvâcnind către fapte vulcanic, Calava de neagră pucioasă, țișnând ca un cloco de amar, mânându și comora cețoasă spre polul pietrit de căștar. Și noaptea se lasă, se lasă, bălește cadranul solar, spre fundul alei, stecloasă, văd raze încet cărăsar apoasă lumină de var, Diana cu cornul e clar, spre zodia leului crește, în liniște sfântă din cer, pe drumul de noapte stingher, Diana cu sârg se grăbește. Iubire alea și mister. Privind către boltă, psiheia îmi spuse, mi-teamă de ea. Ha! În doar doarmea leia, și în noctea ea dâncă și rea. I-a spuse, și în clipa aceea o aripă ruptă cădea în colul ce umplea leia, muindu-și albeța din ea. I-am spus, este doar o părere, să mergem. Lumina de sus, ce tainic străluce în tăcere, Lucește cu un har de nespus. Nădejdi, frumuseți ne-a dus. Se înalță prin noaptea semină, Să credem în sfânta ilumină. lumină, Pe căile drepte ne-a Crescând către bolta divină. Tristețea psihiei, deodată pierita ca fumul spre cer, Restriștea a fost spulberată, Și toate fantasmele pierd. Când iată, spre capul alei, se înalță spre noi un mormânt, Și de foc ai psihei, citita cuvânt cu cuvânt. Aici, uitată de lume, e dragostea ta, ula lume, Jelește uitatul ei nume. Sub cerurile aspre și surie, sub frunzele negre și seci, Octombrie, în moarta pădure, îi somnul de veci. Venisem să îngrop în țărână secretul de nimeni știut, Să-mi iubirea păgână în cel de pe urmă sărut. Pe lacul de beznă, ober, Pe țărmul de ceață din ueră, În mlaștina neagră, ober, În codul cu iazmi din ueră. Scumpul meu, că ar... văd că ziua aceasta începe să ia o calestralie. Mi se pare că ești mai aproape de spovedanie decât oricând și asta îmi dă curaj. Toată lumea, toți prietenii, toți cunoscuții sunt cu tremurații când stau lângă tine, toți te socotesc ne de straniu. Numai mie nu mi-ai părut niciodată așa. Dacă mi-ai fi părut, poate nu te-aș fi luat de bărbat Scumpa mea Virginia, vocația mea poetică Demonul care mă îndeamnă uneori să-l las să-mi șoptească În perecheri ciudate de gânduri și cuvinte Reprezintă poate ceva straniu Dar câte opere de seamă al omenirii n și ele din frământarea de groază A unei viziuni stranii Gândește-te la Apocalipse, La Divina Comedia lui Dante La cele mai multe tragedii ale lui Shakespeare La Paradisul Pierdut, la Faust. Toate se înalță și protez pe același țărm de mare un țărm pe care îl plândește un văzduh fără de margini, brăzdat de fantome. Mm. Un vălmășac de vedeni pe care omul de rând nu le poate măsura cu netele tocite ale experienței și de multe ori nici nu le poate intui. Nimeni nu s-a învrednicit până acum și nici nu se va putea învrednici vreodată să înțeleagă cu adevărat mare taina inspirației poetice și să o analizeze ca pe o problemă de geometrie. Cine s-ar încometa să definească tainele sufletului omenesc și sclipirile genului? Uneori când aștept pe hârtie poeme, simt că orică de ciudate, orică de tainicele sunt feluritele izvoare de inspirație, mintea mea se pricepe să toarne gândurile în ritmul de cleștar al unor însăilări de stihuri din care, atunci când se cuvine, se înalță ca un clopă de argint o rimă care contribuie în mod hotărător la redarea atmosferei de incantație, de a poemului. Știi, că am început de câteva vreme să public povestiri fantastice sau de groază da. Oricât de cumplite ar fi subiectele, oricât ar tinde ele să-și să înspăimânte cititorii Proza mea se frământă ca o cocă moale la porunca gândului meu să-și facă datoria Înfățeșind cele mai spăimântătoare situații cu o luciditate de cleștar și o logică fără de greșe. Tot așa, după câte mi amintesc, face și Shakespeare când îl pune pe Macbeth să blesteme soarta sau pe Jacques să-și rostească înțeleptele sentințe Sau pe Hamlet să-și ascundă taina în faldurile rostirilor în doi perii Mi s-a părut a că printre strămoșii tăi Alături de străbunici irlandezi și scoțieni Va fi fost fără îndoială și cineva care semăna ca un frate geamăn Cu melancolicul prinț al Danemarcii Ceea ce mă seamănă mai mult cu Hamlet este mai presus de toată melancolia Invita mă Văgine, vei avea un soț melancolic o datoresc fără îndoială strămoșilor mei veniți aici din ceața insulelor britanice O datoresc mele mamei repusă înainte de vremei după o întreagă viață consacrată teatrului În a chipat ca nicio altă actriță în America Cele mai inspirate, cele mai grațioase roluri din piesele lui Shakespeare A fost rând pe rând Cordelia, Julieta, Desdemona, Ofelia, Porția, Imogena În ochii ei menși Vedeam ca într-un nord de argint o întreagă lume de ființe zămislite de avântul navalnic al geniului. N-am încercat niciodată să compun și eu o piesă de teatru. Dar tot avântul dramatic, toată înalta tensiune dramatică, tot dialogul vibrant între personaje opuse, cred că l-am însăilat în poemele mele și în povestirile mele. Mm. Fiecare povestire, fiecare poem este pentru mine, autorul lor, o mică dramă sau o comedie. No, și toate poartă pe cita aceleași melancolii fără sfârșit. Știi, draga mea. Melancolia este nedespărțită de orice inimă cu adevărat adâncă, de orice minte care năzuiește spre înălțimi. Am simțit-o încă din copilărie, apoi din adolescență. Simțeam uneori că mă lintă nevăzute are. Simt că niciodată nu se va mistui melancolia mea. Dar și melancolia care te frământă te face atât de stingher. Îi îndepărtează pe toți oamenii de tine Simt că nu ești făcut după măsura lor În țara noastră, unde toți se gândesc numai și numai Cum să facă să câștige cât mai mulți bani Un om ca mine pare un fel de monstruozitate O excepție de neînțeles Dar gândește-te, scumpa mea Că dacă și neamului omenesc Ar fi fost organizați cu toții După modelul albinelor sau al furnicilor Dacă toți ar fi fost conformiști și rațional Cum este tatăl meu vitreg, domnul Alan, Atunci ne-am aflat încă în beznele peșterilor? Sau între scorburile copacilor. De ce râzi? De ce râzi? Râd, dragul meu, Edgar. Când mă gândesc că nimeni niciodată nu și-ar închipui Că în ziua anunți am avut o asemenea convorbire O convorbire Care poartă pe cetea unei adevărate spovedani. În de 15 ani am hoinărit cu Eleonora mână-n mână în mână de a lungul voi aceleia, până când în cele din urmă dragostea ni s-a înfiripat în suflet. Am 15 ani. Îi trebuie 15 ani lui Edgar ca să ajungă să mă iubească. Eleonora aceasta, numele acesta pe care l-a pus ca titlu al unui povestirii. Sunt eu. Atâtea ori mi-a spus fără să vrea Lenore 15 ani Întâi a văzut în mine Doar un copil Lenore, Lenore Edgar, Edgar, ce vesel este ce s-o fi znâmplat? Lenore, Edgar Verginea mea dragă, sunt vesel, sunt fericit <laughs> Ți se întâmplă așa de rar Ce s-a petrecut? Am fost într-o doare la editorul meu Mi-a cerut să-i mai scriu încă patru povestiri Mi-a dat să înțeleg că tot ce scriu eu A început să se vândă bine Poeme <hă> Povestiri fantastice, mi-a dat mi un mic acont. Am întâlnit câțiva prieteni, am băut <gânt> un whisky... Ce bine îmi pare că nu mai ești trist. Cum? Carta mea în mâinile tale? Ce știți? Eleonore. Mi-a trecut un fior prin inimă. Scrie aici că numai după 15 ani vei ajunge să mă iubești cu adevărat. Și eu nu cred, nu cred că trăiesc încă 12 ani. Cât ar mai fi până atunci? O simplă imagine. Nu știu cum am ajuns să o concepție, Că scriu Astăzi sunt așa de vesel, așa de fericit Am bani Săvârșirile sufletului meu au început să-și găsească cititor Uneori, draga mea, virginia Simt că în ciudata anomalie a vieții mele Simțămintele, dragostea Nu mi-au ști niciodată din străfundurile inii Toate pasiunile mele mi s-au zămislit mai întâi în minte Femeile nu mi s-au înfățișat niciodată Sub un velișul lor material De carne, de sânge, de forme Ci ca o plăsmuire a minții mele Ca o Berenice N-am văzut în ele ceva pe care puteam să-l admir Ci ceva pe care mintea mea putea să-l disece Să-l analizeze La început femeile n-au strănit dragostea În străfundurile ființei mele Am văzut în ele niște fantasme <coughs> Niște ființe de vraje Ca niște umbre tainice pe care, pe care mintea mea se străduia să le cunoască Să le priceapă. Pe urmă, după ce inima s-a putut înțelege cu inima Cu sufletul Am ajuns să iubesc cu adevărat Cum am ajuns să te iubesc pe tine Date lucruri de pricep tu să spui. Atunci, Spune-mi, car ce râvnești tu să capeți de la o femeie, de la soția ta, dacă vrei. Îmi pui o întrebare atât de brutală. Mă ispitești să-ți dau un răspuns a ei, ei Mi s-a părut întotdeauna că sufletul meu tânjește după o femeie care să mă facă fericit, dar oind mi pe veci patru din cele mai doiase însușiri pe care le poate cuprinde în făptura ei o femeie. Care? Sănătate? Pe exuberanța unei ființe care aleargă pe pajiște și se răsfață la razele soarelui în bătaia vântului Apoi, iubirea veșnică, elementară, pătimașă În al treilea rând, însușirea cea mai nevoie de întâlnit pe lume Să nu aibă nicio năzuință materială, nicio ambiție pământeană Și în cele din urmă, să mă facă să fiu atât de fericit, atât de aprins Încât să poată mintea și inima mea să plăsmoiască într-o chipare nouă de nimeni încă izbutită a unei un frumuseț încă nefăurite De deci, aceea poate am văzut întotdeauna femeile Așa cum le vedeau cavalerii de odinioară Ființe desăvârșite Care îi fac pe bărbați să se avânte pe urmele ispite unui taine le sufletul spre ideal Și în mine ai găsit o aceste patru năzuinți Dinerețea mea te-a înșelat asupra sănătății mele Iubirea pătimașă este mai presus de ființa mea firavă, năzuinți materiale, este adevărat că nu am avut niciodată despre cea de-a patra însușire pe care o cauți cu atâta înfrigurare într-o femeie... Însușirea dată are ta aripi, plăs mâirii poetice, te-am înălțat sufletul spre sferele albastre ale idealului. Aceasta însușiră o ai, iubita mea Lenore. Nu mai așa se lămurește cum am putut să scriu tot ceea ce am scris de când am fericirea să trăiesc în preajma ta. Pentru alchimie tainică, sufletele noastre năzuinți spre infinit s-au întâlnit ce -au înțeles. În tine, prin tine S-a zămislit tot ceea ce am simțit nevoia Să dau bietul o în străfundurile ființei mele Virginia Virginia, dormi Azi. Da, da, Da. Visa. Se făcea că îți cântam din harfă ca acum trei ani, când îngerul morții pe care le voci tu în poemele tale și-a întins pentru prima oară degetele pari despre pusele mele. Ca în poemul acela lui Kids, care îți place atât de mult și care. De când nu mai pot să mă ridic din pat Îmi sună neîncetat la ureche Aspune-mi el tu, Edgar Vreau să-l ascult rostit De buzele tale Rămâi cu frumusețea care moare Cu fericirea Care și duce veșnic la buzun deget Murmurând Adieu Da Dar nici un alt poet Nici chiar tu Cu tot geniul tău atât de înalt n a puti să ne desfete auzul Cu o muzică atât de tainică Venită parcă de sus De sus, de sub bolta înstelată Făurită parcă De muzica sferelor Dragă mea, Virginia Ce bine ni se potrivesc aceste versuri Parcă sunt făcute pentru noi doi Eu am să mor Mă cheamă îngerii la ei Tu vei rămâne pe lumea aceasta de cenușă cu frumusețea care moare Cu fericirea care își duce veșnic la buze un deget murmurând adio n să mori, n să mori, da. ești atât de tânără, draga mea <cute> Ascultă-mă, Edgar va veni la noi, acu de dimineață, binefăcătoarea noastră Frumoasa și buna Maria Luiza -șul. Știi cât îi suntem de îndatorați Are să vină și fostata iubită, Maria de Vreu Că te-a cunoscut Mult înainte să ne căsătorim Amândouă m-au rugat Să te înduplec să le citești Ultimile tale poeme Știai ai ajuns celebru Dar toate revistele sunt mândre Să-ți publice poemele și mai ales povestirile de groază. Te rog Te rog să le spui cele două poeme Pe care mi le-ai citit aseară numai mie Nu mai ție? Și vrei să le divulg Prietenilor tale? Poemele acestea se cuveneau să rămână o taină Între mine și Nu, oare să rămână o taină numai între tine și viermele tău biruitor Peste câteva săptămâni, peste câteva zile când trupul meu îi va cădea de apururi pururi pradă Vreau pe patul meu de moarte să pot fi mândră de bărbatul meu Să duc în mormânt icoana celui mai ciudat și celui mai înzestrat dintre toți semenii noștri acelui mai mare dintre toți Poeții americani de ieri, de astăzi Și de mâine A soțului meu Edgar Allen Poe Iubita mea, iubita, toate poemele mele S-au înalțat din vraja taine, căduioasă Mi-ai spus de proaspătă Pe care tu, fără să-l vei seama, te-ai preceput să-mi o strecor în suflet Pe urma, Maria are să ne părăsească Vom rămâne singuri cu Maria lui și Și atunci, te rog, te rog, Edgar să-i citești poemul de recunoștință pe care îl ai compus la rugămințile mele. A, se aud pași. Au sosit. du, -te, du -te să le deschizi. Deschizi. Oh, dragă Virginia, <fixi> cum te mai simți? Ai petrecut o noapte <fixi> calmă? Bună dimineața, scumpul meu, Edgar. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce mină bună ai astăzi, Virginia Pare să de fericită da. Iar dumneata, domnule Po Pare atât de dus pe gânduri Se pregătește uh -huh. să ne spună ultimele poeme pe care le-a făurit da? Ca să le introducă în două povestiri ah, ale ce lui Ce bine pare N-am mai citit de atâta vreme în paginile revistelor Vreun poem de lui Edgar În ultimul timp a scris numai și numai povestiri fantastice Da, da, da, dar atât de frumoase tulburătoare. Mi-a citit povestirile, doamnă, și eu și tu, Maria? Da, am fost atât de răscolită când le-am citit seara la lumina candelei de Veghe. Te pricepe atât de bine să faci cititorii să simtă un fior și să nu mai lase de cărții până nu ajung la ultima. Am citit Ligeia, Frăbușirea Casei Așar, Umbră, Tăcere. De altfel, toată opera ta e făurită din Umbră și Tăcere. Berenice, Morela și acea extraordinară povestire, Cărăbușul de Aur. Cu de felurite și binecuvântate daruri te-a înzestrat natura, dragul meu Edgar?" Cu adevărat, domnule Po, Prietena noastră are dreptate. Da, spune te rog, există vreun fir conducător în toată opera Ai urmărit vreun cel atunci când ți-ai alcătuit povestirile atât de ciudate, atât de ieșite din comun, care te captivează prin îndlănțuirea fără de greșea săvârșirilor și a judecăților?" E, știi bine, și te rog să mă ierți, că am să să ți-o spun, dacă nu știi, că unii critici invidioși au pomenit pe seama povestirilor dumitale cuvântul mistificare. Și se prea poate să nu fi dat greș, scumpă doamnă și eu. Da. Mistificarea pentru noi toți, aceia care am venit pe lume după marea prăbușire de valori care a urmat Revoluții franceze, a ajuns să fie un mijloc de apărare împotriva burghezilor cu mintea strântorată de patima banului. Este o... Strădanii de a-i chema pe semenii noștri la o întâlnire ca să explorăm tainele încă nepătrunse ale soartei. E poate și o încercare de a ne lua la trântă cu soarta, de a ne răzvrăti împotriva banalității vieții de toate zilele. M-am mm. străduit în povestirile mele să făuresc o lumea ievă, să grupeze după cele mai riguroase reguli ale logicii o serie de întâmplări cu totul neobișnuite, să dau naștere unei serii noi de împletiri de fapte care să zamislească din noua lor țesătură o nouă modalitate de viață, de simțeminte, de gânduri. Dentru o creatoare Orice poet, orice povestitor Este un aventurier pe căile nebătute are duhului Și orice aventurier Are temenica vocație de mistificator Nu? Crezi, prin urmare, domnule Po, că Orice om de geniu se cuvine să fie În tainele sufletului său un mistificator? <laughs> Mi se pare că o asemenea de L-ar face fericit pe bătrânul Voltaire ah, ah, Nu trebuie să mă înțelegeți greșit, doamne, și eu Din potrivă Toată viața mea am crezut, întreaga mea operă face dovada în valoarea absolută, umanitară a operelor clasice Și că toate restricțiile, toate suferințele bietei omeniri se nasc de îndată ce sunt călcate în picioare nezuințele omenirii Așa cum le-au dorit prin veacuri popoarele în veșnic lor frământare Aceia care au harul să-și înalțe gândurile spre culmi trebuie să ține seama cu sfințenie de aceste năzuințe ale sărmanei omenirii <gânt> Spune-ne, te rog, poemele tale Ascultăm, Poeme gardere, <laughs> ascultăm cu înfrigurare, domnul Voi începe cu Palatul bântuit de duhuri Pe cea mai verde valea noastră De îngeri harnici s-a înălțat Pe culme albă și sihastră Un tainic și măriț spalat Nici când în țara fermecată a regiului slăvit Gândire N-a fost de îngeri alintată o mai temeinică zidire. Stindar de falne ca caurite pe metereze fufâiau. Aceste întâmplări vrăjite de mult, de mult se petreceau. În zor de zi o dulce boare prindea palatul linte, cu numire smata-i salutare și tainic să-l binecuvinte. Veneau în valea de pretutinde în savada să vadă slava strălucită și împărăteștele comori. În sala tronului cu fală stămândrul porfirogenet. La masa întinsă triunfală a necurmatului banchet. Scripea prin raze de rubine palatul un strop de margarint și în stoluri, repezi și senine pluteau ecouri de argint, În veșnicor de preamărire cântând spre slavă drumul drept Și frumusețea peste fire a principelui înțelept. Dar demoni încernite strai palatul vai l-au cotropit. Nici când trufașa lui văpaie nu mai sclipi spre infinit, în purpură înflorită, Slava de-a pururea s-a destrămat, Am istuit-o încet, travă trecutului neîndurat. Vezi, la fereste strop de sânge, Când treci pe-acolo în amurg, Auzi trecut încet, Cum plânge prin negurile ce se scurg, Iar pe suporțile sfărmate sfârmate, O palidă și hâdă, În hohote de râs se zbate, Dar nu mai știe să surâdă ne spus de frumos. Da. Drept să-ți spune, Edgar, auzit în oară. Nu am înțeles prea bine ce vrei să spui. Tu, Maria Luiza, care ești mult mai învățată decât mine, ai priceput turcul poemului? Cred că da. Sau. Uh, mi se pare, domnule Poca, ați vrut să poetizați o alegorie. A unei ființe care sfârșește sub imboldul unei răzvrătiri a stihiilor ancestrale Prin a-și pierde uzul rațiunii a regelui slăvit gândire Și a pierdut astfel odată cu controlul sinergetic asupra simțurilor și gândurilor lui Dar un, cel mai de preț al omului și al omenirii Surâsul Extraordinar, doamnă și eu Extraordinar <laughs> Ei nu se putea o mai temindică a fiorului prevestitor Care m-a întâmplat să scriu acest poem. Da, ne-ai promis că ne-l vei spune și pe al doilea Al doilea este, este sfârșitor Pentru mine prevestitor L-a intitulat Viermele biruitor Rostește-le, Priviți E o noapte de gală Cum n-am mai văzut de mult. Trec stoluri de îngeri prin sală Și cântă cu lor, îl ascult E un cânt al cereștelor sfere, de jale, de spaimă, de alean. dar din suflet ne piere ca fumul pe măr de mărgean. Și vin măscărici să rostească rânjin poruncitul cuvânt În horă smintită drăcească sub măștere chipului sfânt. Cântând nevăzută durere, plutește cu arip de condor, să înaltă spre culme și piere, odată cu întregul cor. privelește hâdă velește care nici când nu poate într-o lume smintită sunt piar vrodate din gând încerc să se rotește o stafie și nu știu ce nume se i dă nebunie Sub colții lui aprici se frâng, Zadarnec sub bolta înstelată de jale toți îngerii plâng, Se sting candelabri și stele și cade cu vuiet de vânt Cortina cu gemete grele, În giulgiu întregul pământ, Și îngeri nalțe ecoul vestind titlul piesei în cor. Subiectul e omul, eroul e viermele cuceritor. Păimântător Minunat de frumos De data aceasta Maria Luiza Cred că am înțeles tot Tu ce părere ai? Domnule Bo Ce extraordinară însușire Aveți să plăsmuiți lumii A evea de groază Vă place, nu-i așa, și expir? Da, fără îndoială Ați ghicit Mi se pare că ați vrut să întruchipați Într-un singur poem Două mari teme și experiențe. Scena din cimitir din ultimul act Dialogul lui Hamlet cu Horatio Înaintea creanului Împietul în lui Ioric, Și scena morții reginei din Macbeth Cu adevărat, doamnă, și eu mă uimiți Atâta înțelegere Atâta pricepere Ați înțeles cele mai tainice Cele mai statornice din gândurile mele Și îmi dau acum seama că visam cu ochii deschiși pe paginile atât de descitite ale Sfătosului Șescu Scumpele mele, trebuie să mă duc să mai fac o vizită da. Rămâneți cu bine, îți mulțumesc, bine. Edgar bine. Au fost minunate poemele Virginia Vin și după amiază să stau cu tine Bine Draga mea, Maria Luisa da. Acum că suntem numai noi trei Am să-l rog pe Edgar să-ți fac o surpriză poetică da este atât de mișcat de tot ajutorul pe care mi-l dai în cumplita mea restrește, încât s-a gândit să-ți mulțumească în felul lui, închinându-ți un poem sfios de recunoștință. Un poem mie? Pot nădăștui că numele meu va a străbat despre alte veacuri întipărit a evea de stihurile tale? Ascultă-l, scumpa mea Maria Luisa. Citește-l, Edgar. Când vii la noi... Se înalță zorii Când pleci, iese arbădul la murg Și soarele ascuns de nori, Ce sus sub bolta tristă curg Cu toții te binecuvântă le ai dat le le ai dat credința Că viața noastră e taină sfântă Și concunună biruința Doar când se încrede în dreptate În adevăr, în numele La câte ființe zbuciumate Nu le-ai șoptit, lumină fie și șoapta ta a dat credința Și îngereasca ta privire le îndeamnă Recunoștința să scânte în alta prețuire Să-ți amintești de acela care Îți dea pururi credincios Și la îngerească-ți frământare să aduce un poem prinos Căci în restriștea mea cumplită Când de durerea am cruntă sânger Pricepe mintea rătăcită, Că scrie stihuri Unui înger E vrea frumosă Neobișnui de frumos, poate ne de frumos. Nu știu dacă poemul acesta, răzit mie, va rămâne întipărit printre operele dumitale poetice, domnule Po. B da, draga mea Virginia și ta, domnule Po, vă rog să fiți încredințați că nu mi-am făcut decât atorie. Într-un tainic miez de noapte Zăboveam citind în șoapte Într-o carte veche Fapte fără noima, fără spor Somnul sta să mă cuprindă Când am auzit întindă, Ca o mână șovăindă Ciocănind la geam ușor E vrumoas, mi-am spus, în șoapte Care vine în miez de noapte E vreun tainic călător Oh, ce gânduri în fioară în decembrie, pe seară, un tăciune stă să moară spectrul negru pe covor. Vreau să vină dimineața să-mi împrospăteze viața și să-mi curme în suflet ceața dorului pentru Lenor. Ungerii rostesc în cerul numele de vis. Lenor, veșnic, veșnicul meu dor. Foșnetul mătăsii grele a purpurilor perdele mă de gânduri rele și simțeam că mă fior. Inima m-am bătat de groază, nici un înger, nici o rază, nu venea să-mi sta de pază pe completul meu pripor. Repetam încet cu teamă, e vreun suflet ce mă cheamă, cineva de bună saamă, îmi cerșește ajutor, ciocănindu-mi cu privor Am pierdut orice sfială și în tăcerea mormântală, Domnule, am spus, sau Doamne, în voi voi implor. Nu ați bătut destul de tare, Ca umbră călătoare, Dar umil vă cer iertare. Și-am deschis netemător. mai vântul călător. Am privit prin bezna groasă În tăcerea fioroasă, prins de-o spaimă neînțeleasă Și-o îngrositor. În tăcerea nesfârșită, De tăcere străjuită, Doar o vorbă a fost rostită, Doar un nume scump, lenor, Vis cumplit, cum niciodată n-a visat vreun muritor În a solitare, sufletul mi-era pară Când odată aud afară ciocănind din nou ușor Îndoială nu se bate Cineva la mine bate prevestirile ciudate Vreau să aflu târgul lor Numai vântul călător Am deschis fereastra-ndată Și-o fantasmă întunecată O ființă fermecată a pătruns la mine zbor Corb măreț cu negre pene Sol al groaznice ghiene De prin lumi nepământene Prin gurii călător n am încercat vreo plecăciune Singurate ca minune Ce făptura de dătăciune S-a oprit solemn din zbor Sus pe statua a Minervei Și privea scoditor Pasărea cu negre pene Mi-a zvârlea priviri clene Și privind-o pe sub I-am zâmbit împietor Pasăre cu creasta rasă Cunde mai ai pătruns în casă? Nu vii din pădurea deasă, Dintr-al fiarelor sobor. spune numele sub care, Sol, prin beznă călător, și tuturor. Spuse corbul, Nevermore. Mult m-am minunat, Cum spune o ființă de tăciune, Izvorâtă din genune, Croncănind întâmplător, Numele rostit pat o ființă zbuciumată, el o strigat vreodată Și l-a auzit în zbor Și acum mi spune mie Diabolica stafie Care doar o vorbă știe Niciodată Nevermore Dar în neagre se hâstrie, Corbul nu părea să știe altă vorbă, Ci sta fie sus pe bustul lucitor, Mut a stat, cernită stană, Nu mișca nici cioc, nici pană, Și am spus, s-au dus în goană alți prieteni, Mulți în zbor, vei pleca și tu chiar mâine, Ca nădejdele în zbor, spuse corbul, Nevermore. Uluit să aud că știe o făptură fumurie, Vorba aceasta cu trufie rostească așa ușor, Bănuiam că în colivie a făcut ucenicie Și a învățat-o în silnicie repetând croncănitor De la un stăpân ce poate a înfruntat restriști ciudate Și speranțele lui toate părăsitul la un zbor. Bocetul din în frânte încercata să-l înfrunte Repetând chinuitor, niciodată nevă mor. Am zâmbit atunci deodată, fiindcă pasărea ciudată Mă privea îngânturată cu un ochi scotitor. Copleșit de-ndoială, într-o falsă piroteală, Mângâiam mătasea pală de pe fața pernelor, Catifeaua care odată a fost poate mângâiată De o mână adorată în tăcerea nopților Și pe care niciodată n-o s-o mângâie ușor Mâna, mâna lui Lenor. Nimeni nu o s-o mai mângâie, și mirosul de tămâi din cadențele de înger se nălța răscolitor. Suflet trist, să nu mai sângeri, îți trimite cerul îngeri. Sau zeau în blând în taină pași de îngeri pe covor. Bea de, de uitare, Uit-o, uit-o pe lenor, spuse corbul. Mor. Proroc cu neagră pană, oracol sau satană, sol al groaznice gene, oare ce ispititor în mea ruină pe un sărm fără lumină, unde spaima mai regină, te-a trimis iscoditor? Oare în galad să fie un balsam răscolitor pentru crâncenul meu dor? Spuse corbul, ne o rog cu neagră pană, corb Oracol sau satană Pe acel pe care veșnic Ca și tiner îl implor spune sufletului, sufletul lui Oare în Edenul plin de floare Pe minunea între fecioare Pe divina mea lenor Va putea din nou să vadă? spune tainică Spuse corbul ne Eți blestemat cuvântul. Piei noapte. Piei cuvântul. Tot te napoi spre bezna țării iadului zbor. Nu-mi lăseau un furg în casă de minciuna Singur pentru veci mă lasă. Pleacă de pe bust în zbor. Scoateți ți ciocul în suflet. Pleacă. Du-te, iute în zbor." Spuse corbul. Nevermore." Și de atunci, fără încetare, blestemata arătare sus pe bustul albei palas, mă privește pânditor. Ochii veșnic stau de pază ochi de demon ce visează Lampa și o rază De pe umbrai, pe covor Sufletul mi se-nfioară Când văd umbrai funerare. Pată neagră pe covor Pe decie, Ne vă mor cineva la fereastră Doamne, ce viziune cumplite. Mi se pare că bate cineva insistent ca soarta nemiloasă, inexorabilă Și că bătea un corb cu aripile de abanos Veni să-mi aducă o solie tainică din partea Edgar! Edgar! Margăi glasul Mariei s ceva Virginie? Edgar! s a mai departe legânat de aripile înfiorătorului corb Trebuie să deschid. Edgar! Virginie? Da Când? Am iezul nopții A dormit ușor Ușor după ce a rostit numele tău în șoaptă Vegeam la căpătâiul ei Maria Luiza și cu mine Când și-a dat sufletul Mi s-a părut la mândouă Că din patul de suferință se înălța Bătând din aripi întunecate O fetenie înspăimântătoare Ca o pasăre neagră venită de nicăieri Fulfâind din aripi de vis M-am hotărât într-un târziu să vin la tine Să-ți vestesc sfârșitul bunei noastre, Virginia Izbăvită de orice durere Și de orice restriște Știam, știam că am murit Mi-a spus o pasăre am întunecat. Pasărea iadului A venit prin vis Să-mi vestească pieire ei Pieirea nu vei acum să o vezi pe Virginia Maria Luiza și cu mine vom pregăti totul Mâine dimineață O vei putea vedea Îmbrăcată în veșmintele care se cuvin Pentru cea de pe urmă cărătorie Cu o coroană neprihănită De crin pe piept Mama Cum era mama atunci De mult un sicriul care a răpit-o Fără de milă de voi mele de căldură De iubire de atunci, în fiecare clipă, îmi stăruin în cu icoana mamii în sicriul ei acoperit de flori. Nu i alta, nici în cerul înalt și îndepărtat, când îngerii sub boltă se alungă și se cheamă, din vorbe de iubire, nici când nu s-a aflat o alta cu răsunet mai sfânt ca vorba, mamă. De atât de multă vreme, iubita mea, Ți-am spus, tu care ai fost a Ievea, O mamă, pentru mine, Că moartea înainte-mi prin ceață Te-a adus și-a luat-o pe iubita În virginia cu sine. I-a dus doiosul suflet spre vămi cerești, Cum a făcut odată cu scumpa scumpa mamă, De-a pâruri mântuită de chinuri pământești, Acum că se înalță Spre cea din urmă vamă. Virginia mea scumpă, a fost la fel de dragă ca mama. Și acum că sunteți împreună, Icoane de lumină, viața mea întreagă Rămâne veștejită în crânce la furtună. Potirul de aur s-a frânt Și stinsă e orice suflare. Când clopote sună prin vânt, Un suflet se înalță spre zare. Nu pot să o plâng pe Virginia. Știu că acum e fericită, Fericită de-a Fericită pe veci de veci. Nu pot să o plâng, în fum, Pământul ca un nor. Un suflet a pornit la drum, cu aripile albe o cheamă îngeri din cer, toți demoni jos pier. din iad prin valuri de mister se nauce sus spre cer, din lungul chin, cu un blânz suspin spre milostivul cer. Visele se cern, te înalți spre cel din urmă drum Și pașii tăi se Prin dansuri de lumină acum A ascultat biografia unei podopere. Poemele lui Edgar Allan Poe. Scenariu de Dan Lazerescu. Poemele au fost traduse de Mihu Dragomir și Emil Gulian. Au interpretat Adela Mărculescu, Irina Mazanitis, Mirela Gorea, Catherine Dumitrescu. Edgar Allan Poe a fost interpretat de Ion Caramitru Regia muzicală Nicolae Nagoe Regia tehnică Inginer Vasile Manta Regia artistică Dan Puican.